jedan od djel, jesnih se Hud, i vi to znate. Došao je svojom, svome narodu da obožavaj samo jednog, jedinog gospodara. I kad je pozvao ih da obožavaju Allah Azze ve Djele onako kako treba ga obožavati, šta su mu rekli? Innalena rake fise fahe wa innalena zunuke minel kadvi bin.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 Da, jer vi znate da Allah azeva djelle, kada je psalao postanike virovjesnike, da je te ljude odabrao sa najljepšim osobinama, moralom, poštenjem, znanjem, bistrinom razuma, časti njih je odabirao i postaje određenima narodu. Uvijek. Nikada Allah عز وجل nije postao narodu nikog lošeg čovjeka koji je bio narodu loš. Ne. Uvijek je slao najčasnije ljude. I Istog Hud alayhi salam je postao kao takvo. I kad im je došao s onim što Allah عز وجل naredio što ih časovi mu rekli inna lanaraka fi safaha. Mi tebe vidi modasti glupak jedan. Da su ludilo. I što još ismatramote lažovom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 Jedan brat nama danas je ispričao jednu stvar. Brat, braćo moja draga, nema bradu. Oni je međunoma večeras. Nema bradi je čovjek. Niti posjeduje primjer radi, što bi rekli mi da praktikuje Allahu, Đalešanu, vjeru, ili sunnet do temelja. Ne. Kaže da je otišao da plati neke daske. Ovdje u jednoj pilani, ovdje kod nas. I tamo je bila kad žena radi unutra poznaje. I bilo je, iznosilo je račun sam mjest marak, ukoliko se ne nebara. I kaže, ja sam rekao, evo, 22 marke preko za kafu i tako. mi Izađete mi u susret. Uvijek me, do, onaj kad dođem, ima za mene ti neki da sakuno što mu treba već za njegovu djelatnost. I između ostaloga, rekao sam, kaže, Allah te nagradio. Zamislite, kad je ovo rekao, šta mu je rekla, kaže, jesi li to i ti prešao u vehabije?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 Ako nekome kažeš, Allah te nagradio, ne ide. A ako mu kažeš, hvala ti lijepa, ide. I slični izrazi. Znači sve što je povezano sa sunnetom poslanika, sallalahu alijem vseleme, u njihovim očima predstavlja plamin. Koje je potrebno šta? Gasiti. I mi smo prošli puta govorili da postanici kada su dolazi ili su svome narodu dolazi su tome narodu zato što je taj narod bio ogrezao u kufru širk uvijek nikad Allah šanu nije poslao postanika narodu koji vjeruje u Allaha i koji ima ispran i tavhid i imanu Allah ispranu u akidu nikada nego je slao postanike kome onima koji su otišli u kufru i širk međutim mi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 Kaj se halamda, kaj se reci? Ne znam ni ja kako je on